Câine de soi caut un stăpân mai bun. Nu știu din ce pricini, dar m-am calificat și pot azi să vă confirm, în deplinătatea facultăților mele mentale, că sunt ogar, pe scurt, ogarul lui Dumnezeu. Și deseori, acesta mă folosește în petrecele sale juvenile, îi recunosc, deloc frumos și de cele mai multe ori rânjes prostește cu buza umflată în lumina lumii.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 precum confrații mei canini, sunt tot ce s-ar putea numi mai dulce. Un lucru însă mă face, oare să vă spun, trist. Dar trist rău, că tot ce ademenesc, tot ce iubesc, așa fără de prihană, cum pică bine la unele texte, iertate în fie în păcatele de câine, domnul stăpânul meu, ucide și a aduce în casă, pradă. E plină sala de trofee, Răsună de triumful sau de vânător.